Листю на деревах І власному щастю І як тобі не яй яй Хоч би халат застебнула Почула враз знайомий голос Вітка, віточка Заврещала Софія І кинулася обіймати подругу Яка сиділа на лаві За рогом будинку Поруч стояла валіза «Вітоньку, ти звідки ля взялася?» – обіймала Софія Вікторію і в паузах між обіймами озирала її нове вбрання. Темну бузкову сукню з білим комірцем. «Ой, яка ти столична! Давно тут сидиш? Чому не заходиш?» «Та я хотіла, але побачила під дверима взуття взуттяї. У тебе там хто?» «Ой, Вітко, у мене новин, коротше – це Максим. Твоя літня пригода?» «Поки що, може, і пригода. А далі побачимо. Як ти, Вітусь?» «Ой, і не питай. Що погано?» – збентежилася Софія. «Та ні, в Пітері все чудово, краще не буває. Не те, що чудово, казково. А чому ж не питай? Приїхала справи завершувати сьогодні о перший суд розлучення. Май віто, тобі сьогодні й справді не позастриш. Нічого, підемо разом, якось відіб'ємося, дарку покличемо Петра. Може, разом Василя окоськаємо. Хоч укоськувати його, якщо тверезий, не треба. Він бідолашний, такий укоськаний тепер. Його підтримати, підбадьорити. Сонько, перестань, не мордуй. Я про Василя, як подумаю, мені світа не хочеться. Віто, мусиш, це твоя плата. Задурно пундиків не роздають? Якщо хочеш почати нове життя, Василь повинен залишитися у цьому. Ти вже вирішила, правда? Враз Вікторія замовкла і видивилася на ганок, немов там з'явилася якась потвора чи янгол. Софія простежила за її поглядом. Сходами спускався Максим. Босий у самих плавках. Зробив кілька енергійних рухів, підстрибнув, не помічаючи чотирьох цікавих очей, що підглядали за рогу. Повис на гілці яблуні. Кілька разів легко, ніби між іншим, підтягнувся і побіг до крана на подвір'ї вмиватися. До Вікторії поступово повертався дар мови. Ну, Софіє, ти даєш. Оце так, мужик. Ти де його такого знайшла? Кримський сувенір. Подобається? Мені теж. Чи махнемо на твого професора? Та ну тебе, жарти твої немудрі. Хоч знаєш, такий чоловік у ліжку це багато значить. Угу. Блаженно простогнала Софія, згадуючи минулу ніч. Як гадаєш, вартий він череватька з його будинком? Жартуєш. Та його мізинний палець на лівій нозі вартий трьох череватьків з віллами. Тягни його до захсу, поки не оговтався, і не думай. Гаразд, сьогодні ж і потягну. Ходімо, поснідаємо. Приїзд Вікторії вніс у приємно-відпочинкові плани певний дисонанс. Суд. У Софії ще зашпори не відійшли від власного. А то були блакитні квіточки порівняно з червоненькими ягідками, які очікувалися сьогодні. Софія відбулася навіть не легким переляком, а взагалі мінімумом з мінімального. П'ять хвилин на всю процедуру – суд питань немає. Пригадалася сцена з п'яним Василем. Якщо вип'є –